хоч з боку поляків не було досі жодного пострілу, і кинулися величезним натовпом, як сполохана отара до гребель. Біля гребель вони давили один одного, задні спихали передніх прямо в річку мимо гребель, а на самих греблях збивали один одного додолу, давили ногами, вкидали в болото. Даревна вогун гукав їм з того боку, що ніхто за ними не женеться, що немає ніякої небезпеки. Селяни, здається, стратили розум з переляку. І от ті греблі, що витримали вагу гармат і цілих повків комонного війська, тепер не встояли і під вагою безладного натовпу почали поринати в болото. Тим часом поляки, почувши несамовитий галас поспільства, наблизились і, побачивши, що в козацькому таборі такий гармидер, вдарили на козацькі окопи. Полковник Недчипайло, хоч і знав, що з трьома тисячами козаків, і не зможе вдаржити ворогів, проте одважно перестрів їх на окопах, зваживши краще мертві, ніж покинути селян без оборони. Козаки привітали ворогів кулями з рушниць і далі хрестили списами і шаблями. Вони билися як леви, почуваючи велику вагу свого обов'язку, і гинули один по одному, віддаючи своє життя за дорогу ціну. А владика – і ходив по табору з Христом, умовляючи селян не давити і не топити один одного в річці, а йти назад та обороняти разом з козаками окопи. Чимало було таких, що послухали його слова, але було вже запізно. Десятки павків польського війська вже задавили боронців окопів, вскочили в козацький табір і почали різати українських косарів. Ніякі благання про милосердя не помагали, різали навіть погоничів, пекарів і кухарів, витягаючи їх з підвозів. Збилися українські недобитки з косами біля владики, і той, піднявши Христа, благословляв їх на смерть. Всі полягли косарі. Віддав Богу душу разом з ними і владика, і осав, порубаний шаблями ворогів православної віри. Небагато слави придбали собі поляки берестечком. Бо вони вигубили тут більше 20 тисяч неузбройних селян, узбройних же козаків, що мали чим оборонятись. За всі вісім день бойовище під Берестечком загинуло не більше як 10 тисяч. Богун визволив козацьке військо з-під Берестечка, але воно було без обозу і без харчів. Харчуватись од мешканців, ідучи великим військом, було неможливо через те, Наказний гетьман пустив козаків іти різними шляхами, наказавши всім зійтися до Білої Церкви та до Маслова Броду. Коли богун вийшов з облоги, між ним і ханом було дев'ять день походу. Проте, знаючи, що з великим військом хутко йти неможливо, він мав надію скоро догнати хана. При богуні були влучко, довбня з перев'язаною рукою, і кількі сот козаків, з ними була й військова скарбниця, шухлядка з чотирма мішечками червінців. Шлях, що їм сунулася орда, добре визначався трупом коней і силою чорних круків, що злетілися до цього шляху з усієї України. Два тижні, примінюючи коней, богун гнався цим шляхом за ханом і на третій тиждень нагнав його в Константинові. Від Берестечка до самого Константинова всі татарські греми везли поперед війська, і Марина два тижні не бачила хана. А тільки добігши сюди, хан упевнився, що погоні не буде і зважився відпочити і побачитися з жінкою. Марина зустріла його непривітно, а вона знала, що хан з усією ордою покинув козаків знала і те, що він взяв в полон Хмельницького військового писаря Виговського, і те навіть чула, що він мав думку віддати гетьмана і писаря королеві за кількох мурзів, що поляки захопили в бранці під берестечком. Молода жінка два тижні боліла душею за долю України, що мала знову лишитися без гетьмана, і вже скільки разів посилала до хана листи з проханням догнати її, та дати можливість побачитись з нею, але все було даремно. Хан хоч і дуже нудьгував за дружиною, але не наважувався побачитися з нею, опасаючись, що Марина буде вимагати, щоб він вернувся до козаків під Берестечко. Тепер же вороття було вже неможливим, і він наважився побачити. Хан війшов у захисний розкішний намет своєї жінки – вдаючи себе байдужого до того, що було, і навіть веселого. Після привітання він сів на складену з подушок софу і хотів посадовити жінку собі на коліна, але Марина випручилася, сказавши, що раніше ніж жартувати, вона хоче почути від хане, що саме сталося під берестечком, бо цього залежить те, чи бути їй дружиною хана, чи мати його за ворога. «Отже, я так і знав, Газізю!» почав Іслам. Що ти тут на мене ремствуєш, а проте я ні в чому не винний? Я розкажу тобі все, як було. Поляків було далеко більше, ніж татарів та козаків. Озброєні вони самопалами і гарматами, тоді як татари з писами та сагайдаками. З козаків же половина мала в руках тільки коси. Як же було нам з поляками змагатися? До того ж у козацькому таборі зразу сталася зрада. А мої морзи, побачивши ту зраду, подумали, що козаки навмисне піддаються полякам, щоб спільно з ними вигубити татарів. От мурзів і охопив жах такий, що вони кинулися хто куди, а за ними і вся орда. Невже таки ти, моя Люба, гадала, що я, славний лицар і нащадок великого Батия, своєю охотою поклав би на свою голову таку ганьбу? Останні слова зробили на Марину вплив. «Справді», – міркувала вона, – «не може цар своєю охотою зажити собі такого сорому, щоб утекти з бойовища». Марина глянула на хана ласкавіше і сіла поруч. «Ну, а нащо що ж ти забрав от козаків Гетьмана саме під час, коли він був там найбільше потрібний?» Хан трохи замішався, але почав викручуватись». Сам він до мене приїхав і заїхав зо мною аж за милю від свого табору. Як було мені пустить його самого, коли поляки зразу ж оточили козацький табір з усіх боків. Ніякий господар не пустить свого гостя на видиму небезпеку. Ну, а тепер чому його не пускаєш? Та ще я чула, неначе ти хочеш видати гетьмана королеві? Дурниці це, газізю. І на думці не мав я його видавати. «Мені потрібні гроші, щоб викупити моїх морзів, що вскочили в бранці. А позаяк в усьому винний Хмельницький, я й вимагав, щоб він дав мені гроші на викуп морзів». Речі хана здавалися Марині щирими, і вона все більше заспокоювалася. «Ну от бачиш моя зоре, ясна, весело говорив хан, радіючи, що вибився таки на сухе. Ти хотіла їхати з військом, щоб мене розважити». «А замість того дорікаєш мені і гніваєшся на мене тоді, коли мене спіткала недоля, і мені й без того гірко». Марина почувала себе трохи винною, поклавши йому руку на плече, сказала ласкаво, «Ну, пробач мені, мій володарю, коли я винна. Ти знаєш, як болить моє серце за рідним краєм, а ти все-таки пусти, Гетьмана, він гроші тобі і так отдасть. Не тільки що пустю, а навіть знову допоможу йому перемогти поляків, я від спілки з ним не одрікаюся». Марина повеселішала, почала шуткувати з ханом, набила йому, як завжди, кальяни, сіла на подушках біля його ніг, так він дуже любив. На другий день до Костянтинова прибув богун. Тяжка і сумна була його розмова з гетьманом. Почувши, як загинуло поспільство на очах богуна біля гребель, як поляки вирізали всіх, навіть неозброєних селян, Хвильницький заплакав, як мала дитина. Звістка ж про те, що військо зовсім не має обозу і харчів, дуже його стурбувала. Тут же українські ватажки після наради стали на тому, щоб з ляхами не миритись, поки не буде упорядковане військо, маючи на увазі, що коли під рукою гетьмана буде військо, то і умови згоди з поляками будуть легші для України. А в той же день Богун Прибалакав з ханом, заплатив йому за Хмельницького і Виговського 80 тисяч талерів, і хан зразу почав поводитися з гетьманом не як збранцем, а як спільником. Виряджаючи його від себе, він дав гетьману на почат 5 морзів, а Богун дав сотню своїх козаків, і з тим Хмельницький поїхав на Поволоч і далі на Корсунь збирати військо. Богун же другого дня мав їхати до своєї Вінниці, скликати козаків з Поділля і з ними йти до Білої Церкви, куди мали зібратися козаки з-під Берестечка. Про те, що богун у Костянтинові та був у хана, зараз же довідалася Астара, а через неї і Марина. Молоду жінку обхопило жагуче бажання побачити милого, що був так близько в сусідньому наметі. Це ж не буде зрадою ханові, упевняла себе Марина. Мені б тільки глянути на нього і більше нічого, я і з того була б щаслива. А старочко, голубонько, припала Марина до своєї вірної служниці, хочу глянути на милого. Що ти, що ти, газізю, схаменися, мені б хоч єдиним оком. Єдиним оком? Ну давай, зробимо в наметі дірочку, і як він ітиме до хана, ти зможеш його побачити». «Ах, ах, як славно!» – аж заплескала в долоні Марина. «Зараз же давай ножика і проріжемо намета!» «Тільки обережно, Газізю!» – спиняла циганка. «Помітить євнух, буде погано!» Марина довго стояла поміж полами намету, припавши оком до маленької дірочки, і таки діждалася, коли богун вийшов з ханського намету. Тепер вона уп'ялася в нього своїм оком, і їй здавалося, наче вона увійшла в свого милого і йде разом з ним». От він озирнувся раз і вдруге, обвів очима навкруги і зник за наметами. Марина, бліда, як крейда, хитаючись, наблизилася до Софії і впала на неї. Що тобі, що? допитувалася Астара, припавши до своєї господині. Як він постарів, який він змучений. Не дивно те. Скільки турбот він зазнав, скільки день, мабуть, не злазив з коня, доганяючи нас. Ні, не сама втома відбивалася в його очах, говорила Марина задумано. А що тобі здавалося? Нудьга в нього в очах, нудьга його постарила, а старочка, мені того не досить, я його бачила. Поки не бачила, мені було легше, тепер я не можу. Я повинна з ним говорити, повинна розважити його, заспокоїти. О, Газізю, обличте, поговориш, дужче вразиш своє серденятко. Забути його тобі пора. Забути? Здивована спитала Марина. Ні, того ніколи не буде, а старочка, я повинна бачити Івана і говорити з ним. Це я зважила непохитно. Ти владнаєш це, а старочку, адже ти мене любиш? Схаменися, газізю, та це ж смерть. Ах, що та смерть тіла, коли вмирає душа? Невже тобі життя таке дороге? Ти зараз слідкуй за Іваном і довідайся, де він ночуватиме а стара злякано дивилася на свою улюблену господиню, навіть рукою полапала її за чоло. «Ти не в собі, дитино. Чи може ти надумала втекти з милим? Та хан же сплюндрує всю Україну і знайде тебе! Ні, я не втечу. Я вернуся сюди. Я тільки, я тільки повинна говорити з Іваном. А він озирався, він шукав мене очима. Так як же це зробити?» Я тобі сказала, слухай, учора хан хвалився, що ввечері сьогодні після намазу він збере до себе всіх мурзів, щоб обміркувати, як іти далі до Криму і кому саме, яким шляхом йти. Поки тут буде нарада, я збігаю до Івана. А щоб мене не злапали євнух, і ти вбереш мене у своє вбрання і розмалюєш мене так, що була схожа на тебе. Я побіжу, а ти лишишся в наметі. Сюди ж ніхто з євнухів не насмієв увійти, бо проте давно, по моєму проханню, хан дав наказ Загинемо ми обидві, дитино моя, сумуючи, говорила Астара, але чю твою волю. Вірна служниця побігла за богуном. Найдійшов вечір, і, коли добре смеркло, Марина, прироблена на Астару, вийшла з намету. Біля входу вона побачила вартового, а коло сусіднього намету стояв Євнух, приглядаючи за наметом ханської жінки. Цілий день сьогодні швендієш, укнув він до Марини, маючи її за Астару. Марина мовчки обминула його, пробігла поміж наметами, які навчала Астара, а далі вийшла в поле і попростувала до міста, що визначалося на вечоровій зірниці неба банями двох церков. Почуття волі обхопило всю істоту молодої жінки. Обабіч неширокого шляху, що прохстягся по обніжку, хвилювалася спіла пахуча пшениця. В пшениці на всі голоси цвірчали цвіркуни, розповідаючи про чари ночі. А споміж квіток по обніжку на Марину дивилися своїми сумними очима зачаровані блищаки. Боже, як давно ходила вона, вільними ногами по полю. Як давно всього цього вона не бачила, не чула, не почувала. Це було ще тоді, коли живі були її батько і ненька. Коли вона ще дитячими своїми пруткими ногами бігла по царині своїх власних ґрунтів. Як давно це було, здається, що минув з того цілий вік, а проте вона досі живе. Марина хутко наближалася до міста, з недалекого став чути було квакання і стрикотіння жаб, але той гармейдер голосів нагадував щось близьке, нагадував їй дитинство і здавався за найкращі музики. Ось ворота міста. Марину спинив вартовий козак. Мешканці міста не доймали віри своїм спільникам і тримали рушниці на поготові. Я до полковника Богуна по його наказу. Марина показала перстень Богуна. Старший на варті пропустив її і послав разом з нею козака до самої хати, де жив богун. Через кілька хвилин молода жінка увійшла до свого милого. Той сидів замислений, але, оглядівши циганку, зрадів, бо це визначало, що і Марина тут близько. Сам Бог тебе посилає, скрикнув він, чи здорова твоя господиня. Це я, Іване, я тільки вбрана циганкою, щоб мене не пізнали. Богун з несподіванки поточився однеї. «Марино, все ти! Ти покинула хана, ти утекла до мене!» Козак ухопив її в обійми. «Ми втечемо цю ж ніч!» Говорив він, не пам'ятаючи себе. «І даю клятву, що не тільки хана і саме пекло не одніме тебе в мене!» Він посадив Марину на лаву, горнув її до себе і цілував палкою ніжно, як сонце, що цілує своїм пекучим промінням спілу ягоду. Вона не змагалася. Сили покинули її, і вона вся віддалася його запальним обіймам і поцілункам. Вона мліла в його обіймах і не мала сили перечити щастю, що його так довго, так жагуче бажала. Нарешті вона опам'яталася. «Рідний мій, я бачила сьогодні тебе, коли ти виходив от хана. Як ти постарів, голубе мій!» Марина милувала рукою його трохи по сивілі вухса, і вкрита з моршками чоло. Скільки турбот, скільки страждання зазнав ти за дні того пекельного бойовища.